Så har vi igen bænket os i Studio 8 i Pilestrede klar til at optage endnu en omgang Q&K, podcasten med stort og småt fra den danske medieverden. Mit navn er Henrik Kvartrup og som altid er jeg sammen med en nøje udvalgt gæstemedvært, din guide i den næste lille times gennemgang af diverse diskussionsegnede dilemmaer fra den journalistiske andedam. I dag følger vi op på en sag, vi også rundede i udsendelsen i sidste uge. Diskussionen om, hvorvidt TV2's Israel-korrespondent Jotam Konfino er urimeligt. Det er det, hans kritikere siger, er urimeligt Israel-biased. Selv, og det gør hans arbejdsgiver TV2 også, selv afviser han beskyldningen. Men kritikerne holder fast. Og i dag diskuterer Konfino med en af de mest markante modstandere, han har derude. Journalisten Elias Ramadan. Så får vi også sidste programmet besøg af Lederen af journalistuddannelsen på SDU, professor Peter Bro, han har givet sig i kast med et på mange måder, jeg så godt sige festligt, forskningsprojekt. Og her i indgår begreber som klikkage, seertals, tærte, citat øl. Det handler alt sammen om, hvor ekstremt gode journalister er til at fejre og belønne hinanden, og kunne man lidt polemisk tilføje, handler om, hvor meget journalister går op i, ja, journalister. Og endelig vender vi blikket endnu mere indad, for flere kendte danskere har, for nu at sige det lige ud, følt sig snydt, efter at de har medvirket i, hvad de troede var en helt almindelig artikel i bærlingske. Det viser sig i stedet at være noget helt, helt andet. Og så kigger jeg over på min... Ærede gæstemedvært, som jeg allerede har introduceret som særlig udvalg, tag det som en kompliment, øh, Jens Lundgren. Nu skal jeg jo ikke sidde her og sige, at øh, den nøje udvalgte gæst er ukendt for de fleste, men jeg tror alligevel, hvis vi sådan skal få dig til at ringe en klokke derude, øh, Jens, øh, så skal vi måske lige introducere dig lidt mere, vi skal sige, at du er professor. Du er overlæge på Brishospitalet, og så har du et speciale i infektionsmedicin. Så tror jeg, at tampen brænder derude. Men hvis jeg siger corona, så er jeg helt sikker på, at folk siger, Nå, ham! Hvad er der egentlig blevet ham? Ham har vi ikke hørt så meget til. Og det er jo rigtig Jens Lundgren. Dengang vi var jo ude i den store, det store corona-forløb, så var du her, der og alle vejen, i alle medier, nærmest hver eneste dag, flere gange dagligt. Og jeg kan starte med at spørge, øh, Jens, og velkommen til, øh, Hvordan var det? Det var meget overvældende, må jeg sige. Jeg gik jo fra at være sådan et lidt nøddet professor, til så lige pludselig at være i alle folks dagligstuer, og prøve at bidrage sammen med andre gode kræfter, for at opfylde det enorme informationsbehov, som der var i den danske befolkning, i forbindelse med pandemien kom, og forløbet derefter. Så det var meget overvældende. Jeg synes også, at det var nødvendigt. Jeg er en af dem, som der har arbejdet med epidemi i mange år, og kan faglighed omkring det. Og hvis man ligesom slår op i banen på det her tidspunkt, hvor der var så enormt stort informationsbehov, og sagde, at det kan jeg ikke bruge tid på, så altså, synes jeg ikke, man har øh, opført sig ordentligt øh, som, som fagperson. Så jeg følte en, en, en forpligtelse til at stille op øh, til de spørgsmål, som de udmærkede journalister rundt omkring på medierne har nu siger, du, nu siger du, og, og tak på, på standens vegne for komplimenten, de udmærkede journalister, men, men, men det mener du ikke hele vejen igennem, vel? fordi du, du oplevede øh, skitterkanal Ja, det må man sige, <coughs> altså fordi nu var der også, når, der var rigtig mange optræderne, kan man sige, ikke, altså og, kan man sige, der var mange af dem, som der var drevet af genuin interesse for journalisterne, altså de havde et eller andet spørgsmål, som det blev enige om, at de skulle gå ud og prøve at få det belyst med faglighed, ikke, altså, og vi var jo sådan lidt karikerede, ikke, altså vi var en 10-15 stykker, der kunne uh, epidemihåndtering, da epi pandemien startede, ikke, og, og så var vi jo i gang med den her masterclass, og et par år inden i pandemien havde vi omkring uh, 3 millioner og 3,5 millioner, som der havde en meget klar faglig holdning til, hvordan pandemien skulle håndteres. Hvad var det, man sagde engang, vi var en nation af epidemiologer? Fuldstændig rigtigt, ikke? Så, så, så det var jo et, et, en, en stor øh, undervisningsopgave, øh, men også en vigtig undervisningsopgave, sådan så vi også kunne løfte niveauet for at diskutere de her ting, fordi det var noget, som alle folk gik op i. Så den form for artikler synes jeg var vigtige at bidrage til. Men så var der jo også, man kan sige, andre artikler, altså dem, som som jeg selv i mit eget hoved beskriver som lemlinge artiklerne, altså der hvor... Ja, hvad er det for noget? Jamen det, øh, det kan godt være et forkert udtryk, men i mit, Nej, hoved, men... I, imod, i mit hoved giver det mening, altså at, at man, jeg havde, eller en anden havde været med i en eller anden artikel om et eller andet emne, og så havde man besluttet på nogle andre medier, at man ville skrive om den samme historie, men uden sådan set at referere tilbage til den oprindelige artikel øh, og bruge den information, der var der. Man ligesom startede forfra ved at geninterview mig, hvor jeg jo selvfølgelig sagde, jamen jeg har jo lige udtalt mig om, det her kan jeg ikke bruge det. Mm. Nej, nej, vi skal have nogen dine nye citater, sådan, så vi ligesom kan lave genstart historien selv. Det ville inden for mit område være, være, være problematisk at gøre. Det ville være plagiat, nærmest. Det er plagiatisme inden for videnskab. Ikke? Så, men men, det, men det, det, det, det kunne jeg se, at den ting fungerede. Så, og som du ved, så er der jo også en anden form for journalistik, den der, hvor man sætter folk op mod hinanden. Altså laver konflikten mellem to. Dem havde jeg ikke så meget lyst til at være med i, fordi jeg synes ikke, det bidrager særlig meget til det primære formål med oplysende og så var der jo den der konflikt, altså, hvor de, man decideret gik efter min person, ikke? Altså, som den fjerde kategori. Så, så det var, det... Ja, og, og, og hvis jeg sådan husker tilbage, nu har, nu har støvet jo lagt sig lidt, og vi kan næsten ikke huske, hvordan det var, dengang alle var enormt meget op på coronamærkerne, men det, der var jo sådan, altså, der, var dem, der var de eksperter, som nogen holdte med, og så var der de eksperter, som andre holdte med, og der var nogen, der var kendt for at være alarmister, og så var der nogen, der var kendt for at tage den uroligt, øh, eksperter. Hvad, hvad tænker du om den der sådan fordeling af jo fagligheden, kan man sige? Ja, altså jeg, jeg skal ikke udtale mig for andres vegne, men jeg kan sige, at jeg gjorde mig meget klart selv, hvad det var, jeg forsøgte at ramme i min måde at kommunikere på. Altså jeg opfattede, at det, jeg havde i spil, det var min faglighed. Den, den viden, som jeg havde. Og det vil sige, at når jeg lavede en udtalelse, så skulle det gerne være en udtalelse, som der havde øh, resonans i fagligheden, så andre vil sige, at ja, det er nogenlunde sådan, vi også ser den her. Så det ikke var min personlige holdning, men mere, at jeg var talsmand for fagligheden, hvis du forstår, hvad jeg mener. Øh, modsat andre, som der måske havde udgangspunktet, det her det er min personlige holdning til, hvordan den der situation skal håndteres. Jamen, og jeg... det er jo to meget forskellige måder, som ekspert fungerer på. Men netop fordi, Jens Lundgren, at coronaen var, selvfølgelig var det en sygdom, selvfølgelig var det en epidemi, men det var jo også dengang politik. Det var det, alt om på Græslandsborg handlede om. Der er vel en fin grænse, det er også det, du siger, mellem at være faglig, være ekspert, og så pludselig blive indskrevet i en eller anden politisk det det. proces. Ja, det er det. Og specielt, hvis man bliver som jeg var tit inviteret ind til øh, forhandlinger, øh, hvor der ligesom var et ekspertspor et, øh, et til at begynde med, sådan som ligesom fik fremsat den faglige problemstilling, og så var der sådan den politiske forhandling efterfølgende, og hvor jeg var nogle gange ind og var med i den første del af den, og hvor jeg kan jo huske, at vi her øh, partiordfører øh, jo sådan var i tvivl om, hvornår at vi stadigvæk diskuterede, faglighed, altså hvor man stillede interesserede spørgsmål ind til eksperterne, hvornår man begyndte at forhandle med hinanden og sådan noget, så det var interessant for mig at og, og hvordan agerede du som, som læge som videnskabsmand i, i, i det landskab? Jamen, det, det, det, det var sådan set den fuldstændig samme måde at tænke på, at jeg forsøgte så godt jeg kunne og, og så neutralt som muligt, og det kan andre vurdere, om det lykkedes eller ej, men det er jo i hvert fald det, jeg forsøgte, at prøve at, øh, at forklare, hvordan man på en faglig synspunkt vil tænke omkring hvor det var problemstilling, som man så havde op og diskutere politisk. Og hvor jeg faktisk oplevede, at det blev taget godt imod, sådan så øh, folk på meget forskellig politisk observans øh, i, i folketing faktisk stillede begavet spørgsmål ind for ligesom, jeg forstår ikke lige det her, kan du ikke lige uddybe det her lidt mere? Øh, så, så, så jeg oplevede faktisk, at der var en genuin interesse, for fagligheden, men, men så var der selvfølgelig også, og det, kunne jeg jo, og det kan man meget tydeligt høre på politikere, hvornår den skifter fra at være stillet opklarende spørgsmål til, øh, jeg synes, vi skal gøre sådan og sådan, og hvad er din holdning til det? Og der skal man jo så som ekspert lige pludselig sige, altså jeg har sådan set kun, jeg kan belyse det ud for den viden, jeg har, og det du spørger om, det er, det er jo et politisk spørgsmål. Og hvis du vil have, at jeg giver den som alibi for det du har tænkt dig at gøre politisk, så skal du så, ikke regne så må, mig med, Så bliver der nogle andre, som du må spørge omkring det, fordi det kan jeg ikke, det kan jeg ikke give dig. Det er meget sjovt Jens jeg Nu snakker du om, vi vi her og snakker om politik. Jeg kommer faktisk lige over fra Christiansborg i dag, og, og det var sådan, jeg vil ikke sige, det var sådan lidt et flashback til de gode gamle dage. Og så alligevel, fordi der gik de rundt i dag over Folketingssalen med øh, mundbind. Og der var sågar nogen, der brugte det begreb, som jeg ellers øh, hav helt havde glemt, nemlig en, en superspreder-event. Er, er det på vej tilbage? er jeg bare nysgerrig. eller...? Nej, nej, men det, det, er jo, det er jo der, hvor man kan sige, at epidemihåndteringen bliver brugt politisk. Ikke? Altså det, det er jo, det er jo sådan set meget tydeligt, men jo også sund fornuft. Og det var sådan set det synspunkt, jeg havde givet til talsmand for, at hvis du faktisk er smitsom, og du bevæger dig ud i det offentlige rum og er tæt på andre mennesker, øh, så er det jo sådan set god anstændig opførsel, at du prøver at beskytte andre mennesker mod mennesker mod at blive smittet med den virus, som du er smittet med, og der er mundbind en rigtig god ting. Fordi hvis du ikke gør det, så kan du komme til at smitte rigtig mange mennesker. Så det synes jeg er jo almindeligt sund fornuft, at man faktisk udtrykker, at man så som politikere gør det, og også politikere, som der var meget imod, at vi brugte mundbind under pandemien, er jo selvfølgelig i sig selv en pointe, ikke? Men, men, men, men det er jo godt, at folk de trods alt har forstået, at det faktisk giver mening. Jens Lundgren, der er en ting, jeg lige kunne tænke mig at runde med dig, fordi du er, det tror jeg, jeg fik sagt før, at du er infektionsmediciner. Og det vil sige, at du har jo faktisk været med under to meget store forløb, der har haft ekstrem mediebevågenhed. Tilbage i 80'erne og 90'erne var du ung læge, og der snakkede alle HIV og AIDS, og så kom coronaen. Hvis du sådan bare på, på sådan på kort form, skulle lave en sammenlignende analyse af, hvordan du oplevede medierne i henholdsvis øh, hiv tiden og coronatiden. Hvad, hvad vil den analyse så falde ud i retning af? Jamen, det vil nok falde ud til, det er også begge to alvorlige sygdomme, altså den måde, man bliver smittet på, er meget forskellige. Ved HIV skal man have sex med hinanden, og ved corona kunne man bare være fysisk tæt på hinanden for at blive smittet. Så meget forskellige, men, men kommunikationsmæssigt og sådan mediemæssigt. Øh, var der jo det begreb, som der blev udviklet i forbindelse med håndteringen af AIDS tilbage i 80'erne, altså det der med skrækkampagnen. Altså man prøvede at forskrække ungdommen til at se, hvad der kan ske, hvis I ikke passer på jer selv. Og det er jo efterfølgende, fordi kommunikation er så centralt i epidemi jo blev brugt som et eksempel på, sådan skal man endelig ikke gøre det. Altså Når, det, man gjorde under HIV AIDS. at lave en skrækkampagne, fordi det virker måske ganske, ganske kortvarig, men til gengæld udvikles der så en modstand mod det, som der er det enige pointe, fordi vi skal jo alle sammen kunne leve i den her øh, i den situation her, og det der med at skræmme folk, det virker ikke. Så du bliver nødt til at finde en kommunikationsmåde som eksperter, og derfor tænker jeg også som medie, hvor man rammer den nogenlunde i niveau med befolkningen, og hvor man forklarer, at der er nogle risici, og hvordan man kan imødegå de risici, men man ikke overgør risikoen, men på den anden side heller ikke trivialiserer den, men man prøver at finde et nogenlunde niveau for det, og det er faktisk noget af den læring, som der er blevet bragt ind og som jeg i hvert fald forsøgte at praktisere under corona -pest. Men synes du, der var ansat ansatser til under coronaen at have den der, ja, der. Nu, nu, nu dør vi alle sammen, og det er den sorte pest? Ja, det specielt til at begynde med. Altså, der, der, der, og jeg var faktisk inden allerede februar 2020 og også i marts at korrigere medier, som der, som der simpelthen overgjorde risikoen for at dø. Øh, simpelthen helt basalt øh, og det var noget som jeg kan også huske det, under 2009 influenza pandemien, at der blev dødeligheden overgjort altså typisk eksempel på den der skrækkampagne øh, historik, altså og hvor vi jo fik øh, efterhånden nivelleret det ned til at ja, der er en risiko øh, øh, som ikke er nul men det er heller ikke sådan, at så vi snakker om øh, pesten i, i Midtlanderen altså hvor en tredjedel af befolkningen skulle dø vel? Mm. altså det var noget, som der var alvorligt, og vi skulle tage alvorligt men større var problemet heller ikke at finde en, en ordentlig øh, kommunikation omkring det. Da jeg ringede til dig for at spørge om du har lyst til at være gæst med det i det her program der lovede jeg dig, at det ikke skulle være et coronamagasin og det, vil jeg, mm. og det løfte vil jeg gerne, gerne holde selv, så jeg, jeg tænker at vi runder øh, coronaen af her øh, til gengæld skal du få mulighed for lidt senere i udsendelsen, og øh, komme med også nogle sådan, øh, personlige oplevelser, du har haft med, med medierne. Jeg tænker lige, at vi, vi, vi skubber det til lidt senere i udsendelsen. Jeg kan, jeg, jeg kan afsløre så meget, og lad det så være en cliffhanger, at det ikke er altid, du har været Jens Lundgren. Lige tilfreds. Det er korrekt. Banke, banke på. Hvem det er? Det er spicy. Spicy hvem? Spicy chicken McNuggets, der er tilbage på menuen hos McDonald's. Bam Ja, Jens Lundgren, nu snakker vi øh, corona og HIV, og hvad har vi? Men, men noget andet, der jo i den grad præger mediebilledet lige for øjeblikket, det er noget, der ligger uden for dit fagområde, bortset fra en del af det, foregår på et hospital, øh, desværre øh, konflikten i, i Mellemøsten. Hvad tænker du om den, og, og nu er vi er et mediemagasin, hvad tænker du om dækningen af den konflikt i øh, Gaza og Israel? Jamen, der er jo en relevant og stor dækning øh, af den store konflikt, som vi også der er nogle år på banen jo har hørt rigtig mange gange tidligere, og hvor man kan sige, at den her gang her var informationen meget drevet af det der skete den 7. oktober og de forfærdeligheder som der skete der og den sympati som der naturligvis var omkring det og så at det blev skiftet over til, at der skete noget andet inde i Gaza, som jeg tror, det var svært for os, for mange af os, at følge med i, hvad, hvad der egentlig skete, men hvor der efterhånden kom større og større information omkring, hvor voldsomt det, det var, øh, og hvor sympatien, kan man sige, også skiftede til et mere neutralt... Øh, sted øh, frem for, at den lå relativt polariseret over til øh, Israels side. til Ja, det er, jo, det er jo faktisk tankevækkende, at der få dage efter 7. oktober angrebet fra Hamas side, øh, der slipper statsminister Mette Frederiksen jo faktisk nogenlunde hel, helskindede fra at skæle en sagsløs journalist ud, der sådan set bare stiller et helt rimeligt spørgsmål, nemlig, hvad, hvad skal vi gøre ved de civile ofre i, øh, i Gaza? Og der får hun jo læst og påskrevet, og det var ligesom tonen dengang, det var det, men det var jo også, altså det var, jeg husker tilbage på mit liv, når 250 mennesker er blevet taget som gisler, og, og den sympati, som der naturligvis er for dem, som der er dem blandt dem, hvor der er blevet taget gisler. Plus de, den massakre, der var på den yngre del af befolkningen, der var til en fest. Jeg tror, der var mange danskere også, som der kunne forestille sig ting, hvis vores børn de havde været med til den øh, festival, øh, og så oplevede en skudt ned. Altså, de, så intuitivt tror jeg, at til begynden med var det sådan set meget naturligt, at der var en sympati, og det synes jeg også, der bør være. Øh, men det er rigtigt, at øh, det var den anden del af problemstillingen, altså reaktionen, og hvor voldsom den var, var svært at følge med i, fordi, og det tror jeg, vi skal snakke om i dag, at, at det var jo svært for medierne at dække, hvad der ens foregik i Gaza, fordi at det ikke, det var, ja. Og det, det er det jo stadigvæk, fordi det er jo i den grad noget problemfyldt overhovedet at få, for at nu sige det pænt, adgang til, til, til, til Gaza. Og den anden ting, som jeg synes, det bare minder mig om, og nu har vi fuldt Ukraine-krigen også, altså det der med, at det er rigtig, rigtig svært at holde styr på, hvad der er op og ned i sådan en konflikt, fordi begge parter har en interesse i at kommunikere ud til fordel for dem selv, og det synes jeg i hvert fald som medieforbruger, har været rigtig svært at navigere i, hvor er fags, og hvor er der spil? Og, og en af dem, der øh, fylder meget i mediebilledet, øh, hjælper os med at, at navigere i de her mange oplysninger, der kommer fra konflikten, det er dig, øh, Jotam Confino. Du var, som faste lyttere vil vide, også med i programmet i sidste uge, hvor vi talte om, at øh, du bliver udsat for, for meget kritik. Du havde det synspunkt, at det var jeg tror, du det udtryk, skammeligt, at der ikke var flere, der bakkede op. Den skal vi ikke tage igen, men, men du øh, nævnte eksplicit øh, to øh, danskere, som har været ude og kritisere dig. Den, den ene er sangeren Isambé, og den anden er øh, journalisten Elias Ramadan, og i dag, er det ikke kun dig, der er med, Jotam Confino Det er du også, Elias Ramadan. Jeg har dig med på en telefon over fra, fra Odense, hvor du på Syddansk Universitet skal holde et oplæg om netop øh, dækningen af konflikten i øh, Israel. Nu var øh, Jotam jo ude i sidste uge at sige, at du var en af hans arveste kritikere, øh, og kritiserede dig for det. I skal nok få lov til at, at diskutere lige om lidt. Men, men lad os lige få på plads først, Elias, og øh, jeg skal sige, du er også journalist, og du er øh, her på, på, på 24-7, som, som bliver produceret her i huset. Men, men lad os lige få på plads, Elias, ramadan. Hvad er dit, øh, dit andragende mod øh, øh, Jotam? Hvad synes du, han gør forkert? Jeg siger ikke, øh, eller jeg mener ikke, øh, at jeg i min kritik har sagt, at Jotam gør noget forkert. Jeg understreger to gange i min tale, at øh, min kritik er TV2 og, og TV2's udlandsredaktion og den måde, de bruger journalister på. Og sagen der også, at Jotam egentlig er ærlig og gennemsigtig øh, om, om hans arbejdsgiver. Godt, Godt, så lad, man lad mig, lad mig, lad, lad mig gen... lad, lad så, undskyld, lad mig så lige reformulere mit spørgsmål. Hvad er problemet ved, ja. at TV2 benytter sig af Jotam Konfino? Det har jeg heller ikke sagt for noget spørgsmål. Der ligger nemlig også en præmis i det om, at jeg har sagt, at, at det er problematisk, at de bruger jo tam. Det har jeg heller ikke sagt. Jeg har sagt, at de har ikke været gode til at følge deres egne retningsinjere. I, I den her sammenhæng så drejer det sig om, at de har kaldt jo tam for CBS-journalist, hvilket man måske også godt kunne kalde ham, men øh, mere øh, hvad hedder det, passende med TV2's egne retningsindere, så burde der stå Jewish News for an Editor, og det øh, har en betydning, hvilken redaktion man repræsenterer, om det er et Dagblad, eller om det er politikken til højre og venstre for midten, osv., og, øh, og om det har nogle religiøse karakterer, for eksempel som vores eget program, det hun siger, man taler om, har så det, det synes jeg, man skylder læserne og seerne at, at de opgive den information, så de selv, som ser og læser, kan være kritiske. Og hvorfor, hvorfor seerne skal have den information og lytterne, det kan vi spørge dig om lige om lidt. Men jeg synes lige, vi skal spille et øh, lille klip, jeg er kommet i besiddelse af fra et arrangement på Københavns Universitet, svarende til det arrangement, som du skal til at deltage i lige om lidt over på Syddansk Universitet. Og det vi hører her, det er dig, der fortæller de fremmede hvad du tænker om Jotam Konfinus' tilknytning til det her jødes, uh, undskyld, israeliske medie. Det er relevant at vide, at uh, Jotam arbejder for Jewish News. Uh, igen er det uh, TV2's ansvar, ligesom BBC News og Sky News. De slår faktisk Jewish News for editor ved Jotams navn. Giv mig det ikke, men i danske medier, så står der sjældent, at han er israeler. Det betyder noget, at man bliver praktisk. Det, det er relevant for læseren at vide, at man har det baggrund, ligesom Ahmad Mahmoud har en palæstinensk baggrund. Det er vigtigt, det er relevant, så man er ærlig og genudsigt. Lige i den her sammenhæng bliver det, det ekstra relevant, fordi Jewish News er startet af at af nogen, som er øh, en israelsk rimand. Øh, han har store, store investeringer, ejer det største shoppingcenter i Israel og politiske projekter i Israel. Lige pludselig bliver ja, det er meget, meget relevant at vide, at Jotam arbejder for Jyvist News. Hvorfor er det relevant at vide, hvis der i øvrigt ikke, som TV2 siger, er en finger at sætte på Jotams journalistik? Fordi uh, vi som medier har vores, uh, ja, vores, vores dagsorden for, hvad vi synes er vigtigst og hvilke perspektiver, der skal fremhæves. Og der tror jeg, at vi, vi alle øh, i pressen kan blive enige om, at det kan variere meget, hvilke medier man repræsenterer, og hvilken redaktion man officielt øh, repræsenterer. Og, og der, hvad hedder det, der står jo sammen meget klart, øh, hvilke mediehus han primært repræsenterer. Det var til TV2, som ikke er så god til det. Og, og det er jo relevant at vide, fordi men, hvis man har en journalist, som dækker fra den ene side, så skal TV2 også være lige så god til at finde en, en journalist, som måske er i gase og, og dækker fra den anden men, side for at sørge for, at der er... En balance nu balance i øh, det Dermed siger du i Elias Ramadan, at der er en finger at sætte på den journalistik, som Jotam øh, bidrager med fra, fra Israel. Æh, øh, synes du, at der er en finger at sætte på, på den journalistik? Altså, det skal lige siges i min egen tale, der Der sagde jeg faktisk klart og tydeligt, og nu bliver jeg nysgerrig efter om Trumps kritik, at han kaldte et antisemitisk foredrag, om han havde hørt den fulde tale, fordi jeg kunne finde ud af her i går fra nogle af mine kolleger, som er i offentlig radio havde kritiseret mig, at de trak deres ord tilbage, fordi at de fandt ud af, at de, de havde egentlig ikke fået den fulde tale med. Det men men det, det, det. det kan vi så høre lige om lidt, men, men, men, men vil du ikke nok svare på mit spørgsmål? Synes du, der er en finger, og, synes du, der er en finger at sætte på den journalistik, som... Elias, eller som, som tam Confino øh, leverer fra Israel? Det er ikke, ikke noget, jeg rigtig har kritiseret før, nej. Jeg øh, og, og, og har ikke brugt Jotam, som andet end et eksempel for, hvordan TV2 kunne gøre det bedre. Øh, men men, men, kan men skute, hvorfor, hvorfor kan TV2 gøre det bedre, hvis du ikke kan bare på noget, han gør forkert? Det handler om at følge sin egen redaktionelle retningssignere. Når ens redaktionelle retningssignere dikterer, at man titillulerer efter den primære arbejdsgiver, men at man så vælger konsekvent at referere til en anden, måske mere mainstream og større arbejdsgiver, så siger det noget om, om man kunne spekulere om, hvorfor TV2 ville gøre det i stedet for for uh, at følge deres egen Det er egentlig det, der handler om, at oh, okay. traditionerne skal være konsekvente mod begge sider og følge deres egen Så jeg prøver bare at forstå, hvad det er, du mener. Du synes sådan set, det er helt fint, at Jotam uh, bliver brugt af TV2 fra Israel som korrespondent, så længe der står, i, at han har været tilknyttet til det her israelske medie. Er det rigtigt forstået? Så synes du, det er fint, at han bliver brugt? Jeg tror... Jeg for at være lidt præcis, så tror jeg ikke, at det... Jeg ved ikke, om det er det medie, Det er et kritisk, øh, jødisk medie, så vidt jeg ved. Øhm, men men, øh, ja, men det, det synes jeg... Og, og endnu vigtigere, vil jeg sige, at TV2 skal være gode til at høre journalister fra begge sider. For jeg mener ikke, at der er noget, der hedder objektiv journalistik. Men jeg mener, at der er det rigtige med en repræsentation på diverse redaktioner. Der synes jeg, at TV2 har været rigtig gode til at dække den kritiske side. Men, men knap så gode til at den, den palæstinensiske side, men, hvor, men, hvor de ikke har nogen journalister. Men jeg skal bare dig. Så kritikken er egentlig, at TV2 ikke er Jotom. Det har det været fra start af. Og ja. derfor kan jeg ikke forstå, når Jotam, han han, han anklager mig og, og klæder mig for uh, antisemitisme og at uh, begå et, et karakter imod, uh, imod ham og holde et helt oplæg om ham. Det gjorde jeg i øvrigt heller ikke. Det var noget, han sagde i programmet her i sidste men, uge. Men, men Det vender uh, vi tilbage til. Jeg, jeg vil bare gerne lige have det her på det rene, fordi jeg synes, du svarer lidt udenom. Synes du, at Jo Jotam Confinu laver ne udøver neutral, unbiased journalistik fra Israel, eller gør du ikke? Hvis du vil sætte den på spids hånd, så vil jeg sige, at nej, det mener jeg ikke umiddelbart. Og, og hvis du vil have at pege på noget, så kan jeg sige, at, at jeg har set det her spørgsmål komme, selvom det ikke er det, jeg har haft i fokus i min tale. Uh, og jeg tjekkede lige de seneste, seneste måneds artikler The Jewish News og Jotam, og lavede sådan en hurtig mini som vi lærer fra uh, mediefærdet eller mediefændskaben, og, og der kunne jeg se ud af de 12 artikler, der var skrevet, uh, der var 12 ud af 12 gange ofrende israeler, og 12, uh, ud af, undskyld, 11 ud af 12 gange uh, gerningsmanden palæstinenserne araber, og 12 ud af 12 gange var heldende Israel, men snakker det er noget, du, som, som taler fagligt har du... brug til at vurdere, om hvorvidt der er en bias eller ej. Okay, men... og, og det er jo bare en faglig påstand og vurdering. Og det, der vil jeg skønne, at, at uh, Jotam har været uh, bias i, i uh, den fortælling og den aktiv, han har. Men du, du taler, taler du nu om den journalistik, Jotam har lavet for TV2? Det er ikke jeg peger på lige nu. Nej, vel. Øhm, Jotam, vi skal også trække dig ind i, i diskussionen. Det, det holdt lidt hårdt at få øh, Elias Ramadan til overhovedet at indrømme, at du udgjorde et øh, problem, øh, men, men det, det sagde han så til sidst, at øh, det gjorde du. Hvad siger du til det? Jamen, altså, jeg ved ikke engang, hvor jeg skal starte. <laughs> jeg synes simpelthen, det er et meget, meget, meget, meget makabert og underligt forsøg på at udstille mig som værende biased, alene på den baggrund, at det arbejder for en jødiske vis, som i øvrigt ikke er israelsk, og som ikke er ejet af en israelsk, meget, meget rig mand, som Elias så står og påstår i hans foredrag. Han er ikke israeler, han ejer ikke Jewish News, og han har ikke startet Jewish News. Så der er mange faktuelle ting det her relativt korte Foredrag, som man kalder det, som jo er fuldstændig forkert, og som hvis man har givet at sætte sig ned, inden man turnerede Danmark rundt, så kunne man have fundet ud af det. Jeg synes, det er mærkværdigt, at man byder så meget mærke i, at jeg arbejder for en jødisk vis blandt 14 eller 15 andre medier, og det er det, han vil have mig til at fremhæve som værende min primære arbejdsgiver. For det første ved han ikke, hvad for en aftale mig og TV2 har, overhovedet ikke, og han ved heller ikke om Jewish News, og min primære arbejdsgiver, han har ikke på noget tidspunkt taget fat i mig, spurgt hvad han konkluderer bare, sjovt nok, det eneste jødiske medie arbejder for, det er ligesom det, der gør mig biased, og det er jo, altså, jeg vil bare lade det stå alene, jeg vil ikke engang uddybe det, det må folk selv lytte til, når de hører, hvad, hvad, hvad, hvad der ligesom er. Men det skal, det, skal du, det skal du have lov til lige at replicere på, uh, Elias? Hvilke dele er det? Ja, at du. Hvad i virkeligheden, det, det der er. Øh, jo, Tamms pointe cherry picker i forhold til hans mange engagementer, og cherrypicker i forhold til din øh, pointe. Men altså, Henrik, du sætter den jo på en spids og spørger mig, om, hvis jeg virkelig skulle sige, om jeg mener, han er bias eller ej. Jeg har på intet tidspunkt sagt, øh, kritiseret Jo, Tamms journalistik. Min kritik til at starte med, altså hvis det havde været rigtigt, så har jeg siddet med Jacob Vissing og skulle diskutere det. Det var ham, jeg har skrevet på mails, og han kunne fortælle mig, hvad deres retningssignere er, og det drejer sig blandt andet om, hvad man leverer mest journalistik til. Og udefra, så syner det i hvert fald også ud fra Jotams egen Twitter-bio, der står det første foreign editor Jewish News. Jeg tror ikke, der er så meget plads til tvivl om det, hvis man ser det sådan fra. og jeg har kontaktet med to. så det er baseret på, at jeg har skrevet til den, rykket på den få svar, og så stoppe med at få svar, når jeg havde refereret til, til deres ret. Men du skal lige opklare en ting for mig, Elias, fordi hvis du ikke mener, og det kunne er hårdt presset, at du kan sige, at, at, at, at der er en bias, og at øh, Jotams journalistik udgør et problem, hvorfor er det så, at du mener, at TV2 burde ansætte en korrespondent med palæstinensisk baggrund? Ja. Fordi, altså, det er det, jeg sagde lige før, jeg har ikke beskæftiget mig med det, med, om om Jotam har været bias, som sådan i hans journalistik, men det er relevant at nævne, de redaktion man repræsenterer. Og nu ved jeg ikke, hvis man spørger CBS News, om Tam repræsenterer deres redaktion, altså om han er en del af redaktionen. Det er jo relevant. Mm. Øhm, og, og så kan jeg så pege på meget hurtigt, at det, den seneste måneds tid, så har der været et mønster at finde, hvis man laver sådan en hurtig diskursanalyse, af det, Jo Tam har skrevet for, for Jewish News. Og der kan man jo se, at der er et klart mønster. Det, synes jeg, er rimelig objektivt fagligt. Jeg kunne godt lige tænke mig, øh, fordi jeg har også researchet lidt på dig, øh, jeg, du, og du skal nok få ordet lige om lidt, øh, Jotam, men, men jeg har lidt på dig inden den her udsendelse, Elias, øh, og jeg faldt over et indlæg, du havde i politikken for øh, to-tre år siden, hvor du øh, skriver om, hvordan det er, det her med at være, som du, praktiserende muslim, og så samtidig journalist, og, samtidig journalist, og så skriver du videre, hvordan kan man være både praktiserende Muslim og journalist, når der stilles spørgsmålstegn ved ens motiv og troværdighed blot ved, at man har sin gang i landets moskeer. Og det spørgsmål svarer du okay. så selv på i artiklen. Lad mig sige det højt og klart. Jeg ønsker ingen særbehandling. Tværtimod, jeg ønsker at blive behandlet ud fra mine kompetencer. Mit håndværk er efterhånden mindst lige så raffineret som mine kolleger. Og så siger du, at øh, du vil ikke bedømmes på, hvilken religion hvilken etnicitet du har. Du vil alene bedømmes på din journalistik. Hvorfor gælder det ikke, når vi skal bedømme Jotam? Det gør det os. Jeg siger på et tidspunkt, at man ikke skal bedømme ud fra den redaktion, jeg repræsenterer. Jeg siger, at man skal ikke bedømme ud fra den religion. Og jeg bedømmer heller ikke Jotam for, for at være jøde, hvilket jeg i øvrigt ikke ved, om han er. Det er ikke noget, som, som, som jeg mener er relevant og fremhæve, men hvilken redaktion, man repræsenterer, siger jo noget om hvilke linje, man er gået med på at være ansat under. Altså, nu sidder du i et borgerligt hus lige nu, så jeg antager, at der er en vis hældning i det hus, og det kan jeg også sige om den station, jeg arbejder på. Så man repræsenterer den redaktion, man repræsenterer den dagsorden, som den er kendt for at ligge. Og dermed er det nogle farver, der er relevant at nævne om en gældende journalist, og om hans faglighed, eller undskyld ikke faglighed, men om hans arbejde, og ikke om hans baggrund som jøde eller lignende. Så, så altså, jeg bare forstå, det. hvis man er ansat i, i, i stedet med en borgerlig observans øh, på lederpladsen, så er man per definition selv borgerlig. Du, du er selv ansat i det samme hus på på 24.7. Gælder det også dig? Ja, jeg siger ikke, at man nødvendigvis er borgerlig, men man skylder øh, læserne og publikum at vide, hvilken øh, relation man repræsenterer, så de selv kan lave deres øh, research-arbejde og være kritiske. Det kan man jo ikke, når man som medie ikke gør det. Okay, jeg vil gerne lige trække min. Ja, mine... som altså, man skal med glæden lævne, at det er en del af det, måske man, man taler om, og så tjekke, hvad hvad det måske man, man tale om står for, og så kan man finde ud af okay, jamen det er der sådan linje ligger. Det er der jeg skal være kritisk. Jeg vil lige trække min gæstemedvært, øh, som er Jens Lundgren ind i diskussionen. Du du, du markerede Jens. Jamen, det, det var til Elias, og jeg har lige været inde på det, men, men fordi jeg synes jeg hørte fra det der indlæg du spillede for Københavns Universitet, at det betyder noget, hvilken religion man måtte tilhøre, om man kan være en objektivt fungerende journalist og derfor noget, som der ligesom skal vejes ind i og vurdere, hvordan en journalist kommunikerer. Elias, betyder det noget eller betyder det ikke noget? Hvilken, hvilken religion man tilhører? Øh, det kan selvfølgelig have en betydning. Jeg synes, at man, man som journalist som Borgmassen kan lige at sige det, at man skal have et varmt hjerte og være iskold i hjernen. Uh, og at man har en religiøs tilhørsforhold betyder jo, at man har en sympati, ikke nødvendigvis et partiskhed. Og det er der, at, at jeg skænder uh, meget, uh, altså, om, om man er partisk eller om man er sympatisk. Jeg synes på endte tidspunkt, at jo med eller andre journalister skal stoppe med at sympatisere med, med, med dem, de sympatiserer med. Uh, men, men, men at man skal forsøge at undgå at være partisk, uh, det, det er der, det bliver mest relevant. Og, og Henrik, i forhold til det med at, med at hyre en journalist fra Gaza, det tror jeg bliver et på i forhold til det her, fordi jeg ja, kan ved, se, at Jens har lige et, et opfølgende spørgsmål. Ja, fordi Elias, hvis, hvis det er på den måde, at øh, det så noget, som man som journalist skal deklarere, hvad ens religion er? Øh, for at øh, modtageren, også der... Medierne, kan ordentligt forstå, hvilken baggrund man har. Er det et synspunkt, som du dækker, at man dybt set skal deklarere, hvilken religion man tilhører, fordi det er vigtigt for os som forbrugere af medier at forstå øh, de potentielle biases, som man måtte have? Uh, nej, det mener jeg ikke. Og jeg har heller ikke uh, hvad hedder det efter Jotam for at være uh, jøde, hvis han er det, når jeg faktisk ikke ved, om han er. Øh, og, og generelt har min kritik ikke været modretter Tam, men i det, jeg giver mit oplæg, jeg ved endnu ikke, om Jotam har hørt mit fulde oplæg, eller om han kun havde hørt det bid på det tidspunkt, når han kommer ud og svarer mig igen med sådan en på Twitter. Det synes jeg er et meget lavt niveau at sætte samtale du får nu, Jo Tom. <laughs> du, siger, du, du siger, det er et lavt niveau. Du turnerer landet rundt med et foredrag om en journalist på baggrund af, at han arbejder for en jødisk avis, og han er israeler, og derfor er han partisk. Og du på intet tidspunkt rækker du ud til, til vedkommende og spørger, hey, jeg har lige nogle spørgsmål. For det første, repræsenterer du Jewish News? For det andet, er det din primære arbejdsgiver? For det tredje, er det en israels pengemand, der står bag. De, de spørgsmål kunne du have fået svar på, men det gider du ikke. Du vil heller gå ud og stå og tale til folk, og jeg kan jo godt høre, hvad det er, du, hvor du gerne vil hen. Du vil gerne have klæret mig som fuldstændig altså partisk, fordi jeg er israeler. Og så vil du også gerne have folk til at forstå, at jeg arbejder for Jewish News. Det er meget vigtigt for dig, at du har det oppe på en stor skærm. Du har, du har et billede af mig. Du har nogle citater af mig osv. Prøv at høre, Elias. Det er så amatørarbejde, som derude kan være. Jeg synes, jeg synes virkelig, virkelig, at Altså, som journalist, som kollega, at man ikke for det første, hvis du har tænkt dig at rende rundt og, og, og tale om en kollega på den der måde, hvorfor tjekker du så ikke med vedkommende først? For jeg kan svare på en række af de her spørgsmål, hvis det var jeg for det første repræsenterer ikke Jewish News på den måde. Jeg har alle mine aftaler er freelance aftaler. Jeg har ikke en linje stukket i hovedet, en redaktionel linje i hovedet fra Jewish News om, jeg skal stå og sige det ene eller det andet. Og for det tredje, hvis du havde givet at læse nogle af de ting, jeg har skrevet for Jewish News inden den 7. oktober så vil du at jeg faktisk er en af de eneste danske journalister, som konsekvent har skrevet om den yderste højrefløj i Israel, den racisme, som er her, de angreb, der foregår mod palæstinenser, de pogromer, der bliver udført af bosættere. Men det er du ikke givet, for du lige lavet en hurtig søgning og så set, når 12 artikler, og Øh, det passer ikke lige ind i det, jeg synes, og så er allerede der per definition gjort til en partisk og en, en, en usagelig journalist. Jeg vil gerne lige stille dig et spørgsmål. Synes du, Najib Kaja, han skulle bare deklarere som afghansk journalist, og han regner rundt i Afghanistan og dækker det? Nej, det tror jeg ikke. Og det er det, der er hyklerisk, det er hyklerisk, og at du selv er skadet, det har skrevet det her. Men Joltam, jeg, jeg, jeg stopper dig lige enormt færdnæst, når du stiller spørgsmål til Elias Ramadan, så, og, og kommer med den lange tirade, så skal han også lige have lejlighed til at svare på det, så det giver jeg dig nu, Elias. Ja, altså øh, det var en godt nok en, en lang Uh, smør, uh, svært at se, hvor jeg skal tage fat i den. Jo, jeg synes, at hvis Najib han er i Afghanistan og dækker Afghanistan, så skal man nævne, at han er dansk afghaner. Det synes jeg er relevant. Han er på den side i praksis, altså når han står der og rapporterer derfra, så er han nogle gange begrænset i at komme over på den anden side. Og det betyder noget for ens dækning. den kan være manglende. Uh, det synes jeg er relevant at fremhæve. Uh, og og uh, nu sagde du også sidste uge, at jeg har holdt et foredrag, hvor jeg vidderligt siger, at fordi du er israeler, så er du erklæret ugyldig. Og så siger du, at det er jo sindssygt at have. Enig, det er en sindssygt holdning at have. Jeg siger ikke, du er ugyldig. Nu bliver jeg betimret for, om du overhovedet kan citere ordentligt. Partisk, siger du, jeg, jeg, jeg, og derfor bliver man partisk. Jeg kan læse det op for dig, vi kan også høre det her igen, hvis du vil. Hvorfor bliver jeg per definition partisk, fordi jeg har en Israels baggrund? Altså danskere, som var nede og dække krigen i Afghanistan og Irak, som efter at Danmark besatte de to lande der, de var mig bekendt også danske journalister. Var de partiske per definition? Der var ikke nogen, der var deklareret, at nu skal vi lige huske, at det er altså en dansk journalist. Ja, det ved vi godt, det er, men det har jo ikke nogen relevant jo ikke du Man skal lytte til, hvad folk siger, og ikke til deres baggrunde. Det er jo det, du selv siger i dit indlæg for et år siden, hvor du er meget, meget trist over, at du bliver sat i en bås, fordi du har en muslims baggrund, og så går du, gå hjælp mig mod ud og laver præcis det samme ved at hænge en journalist ud. Du kunne sagtens have lavet samme oplæg om Najib Kaya for et år siden. Det gjorde du ikke. Hvor var du han der? Var du ikke ude og tale om, hvorfor han er partis? Det var sjovt nok ikke i din interesse, men det er det jo lige præcis, når det handler om Israel og Palæstina, fordi så er jeg øh, en eller anden Elias Ramadén. Okay, jeg spekulerer. Okay, ja, ja, okay. Nu tror jeg, at Elias skal have ordet. Så det kan jo godt være, at Jotam ikke arbejder fuldtid. Men han skriver jo, at han er foran editor. Ergo er han redaktør, så repræsenterer man jo også en redaktion. Ellers så har man misforstået, hvad det vil sige at være redaktør. Øhm, og, og, og jo, hvis, hvad hedder det, øh, hvis, hvis øhm, medier havde øh, fejltituleret Najib så ville jeg med glæde, Øh, fremhæve det, hvis det er medierigt ønsket at rette ind efter deres egne retningslinjer. Og det har jo været udgangspunktet for det her. Jotam er for mig alene et eksempel, et fagligt eksempel, og ikke øh, et mål, jeg går efter personligt. Det var også når jeg gjorde noget ud af at fremhæve i min tale, og det er derfor, jeg indtil nu ikke ved, om Jotam faktisk har hørt den fulde tale, da, øh, da han skrev de her tweets og anklagede mig for antisemitisme. Vi, vi, vi, vi, vi så... Jeg kan heller ikke folk i samme håber, fordi de kritiserer mig. Det, det er ikke det første, jeg klipper fat i, men, men, men det gjorde Tam her, så havde han hørt den fulde tale overhovedet, før han gjorde det. Og det kan du lige svare på, Tam, har du, har du talt om antisemitisme, og har du, hørt, har du hørt den fulde tale? Jeg har ikke hørt hele foredraget med ham, der holdt foredrag inden Elias, men jeg har hørt det, som Elias taler om. Og jeg byder jo selvfølgelig også mærke de her slideshows, som kommer op med et stort billede af mig, og så nedenunder Leo Noé, som han fejlagtigt siger er Israel og har pengemand og har investeringer i Israel, og du ved, hundefløjden, den kører rigtigt. Og det, det synes jeg er, jeg synes det er meget, meget underligt at sidde og se på, at der står en, en kollega og har mit billede op på en stor skærm, fordi... Jeg skal jo erklære som bias. Det er jo det, der er hele pointen i foredraget. Og jeg er bias på baggrund af, at jeg er israeler, og jeg arbejder for Jewish News, og så lige noget andet. Ej, ej, jeg, jeg noget tror... Jeg, jeg stopper, jeg stopper dig lige her, for fordi det her kan ellers nemt komme til at, at køre ring. Så jeg tror, at du har fået fremsat dine pointer. Jeg kan godt bare lige her afslutningsvis tænke mig at spørge dig, Elias Ramadan, for jeg er lidt øh, faktisk i tvivl efter den snak, vi har haft her. Handler det her alene om en manglende varedeklaration, eller ser du også Jotam Confino som partisk? Det sidste vil ja, jeg faktisk gerne kan... have et svar på, ja. for det kan jeg simpelthen ikke finde ud af. Synes du, synes du, han er partisk ja. eller ej? Udgangspunktet for hendes et oplæg var fagligt. Det handler om, hvorfor TV2 kan gøre det bedre. Og så var der et enkelt eksempel ud fra din mails, jeg har korresponderet med TV2's redaktør, og det er så det eksempel, jeg fremhæver. Øh, at om Jotam er partisk eller ej, det kan jeg godt præcisere. Jeg mener, at han muligvis sympatiserer med en side, men det betyder ikke nødvendigvis, at han er partisk. Fagligt kan man lave en diskursanalyse og vurdere, hvorvidt man kan hvad hedder det, påstå, at han er det. Og hvis man gør det, så kan det godt være, at man kommer frem til et mønster der. Det er, hvad jeg kunne se ud fra den seneste måned, helt tilfældigt den seneste måned. Jeg har ikke cherrypicket noget. Jeg har bare været de seneste, altså fra den 30. oktober til 30. november. Og så er der altså et meget, meget konsistent mønster. Okay, jeg vil tillade mig at oversætte dit svar sådan, at du betragter øh, Jotam Konfinus som partisk. Ikke fordi han er israeler, men på grund af hans sikker. Det, oh, det kan jo. man godt sige. Godt. Tak til Jotam uh, Konfinus, som endnu engang var med fra uh, Israel. Også tak til dig, Elias Ramadan, som var med fra ja, lidt tættere på, nemlig til uh, hvor du skal holde endnu et oplæg, som det du holdte for uh, nogle studerende på Københavns Universitet for ikke så mange uh, dage siden. Tusind tak til jer begge to. Uh, ja, Jens, uh, det var farvel til de to kampagner. Hvad, hvad, hvad, hvad tænker du? Jamen altså, jeg tænker, jeg ikke helt forstod, hvad det var, kritikken var fra Elias' side. Uh, naturligvis, uh, altså, jeg, jeg sidder bare og ser TV2, uh, der er da ikke nogen tvivl om, at Jotam bor i Israel, uh, han arbejder i Israel, han er journalist, han har, det, det har jeg forstået, uh, har mange forskellige medier, han arbejder for, uh, og synes jeg, at jeg bare prøver at beskrive, hvad det er, der foregår uh, i nuet, og, og prøve at få, få det forklaret, jeg synes, at jeg øger det også på en ordentlig ærlig måde, men jeg forstår ikke helt, hvad det var, der var problemet, andet end, hvis der ligger noget helt underliggende omkring religion, som der gør, at i nogen synspunkt, at så er man simpelthen så langt ude, hvis man tilhører en religion, at man ikke kan dække et område og, og en konflikt som det her, hvilket vil i mine øjne ikke er sandt. Når det så er sagt, som jeg også sagde til at begynde med, jeg synes jo også, at, at, at der var behov for at få dækket meget nært den oplevelse, som palæstinenserne har haft i Gaza. Og det synes jeg ikke, at jeg som medieforbruger har oplevet, den samme nære dækning. Og på den måde bliver der jo, at den afvejning, som man gerne skal have af begge sider, den har jo ikke været der. Men det har jeg jo også forstået, hvorfor den ikke kan være Altså den adgang. Ja, Simpelthen, ikke? Så, så, så, men det er, jo, det er jo svært at kritisere den ene side, som der har adgang og mulighed for at dække, også personligt, de folk, det var gået ud for at gøre det, synes jeg på en ordentlig redelig måde. Men det er selvfølgelig rigtigt, man kan sige, at det, det er en kritik, men det er, det er jo en, en kritik, som jeg vil sige, der er deklareret i, altså sådan, sådan jeg har hørt det fra tv 2 side, at de ikke har mulighed for at dække den anden del af konflikten på samme intense måde. Og, og det er jo bare et faktum i situationen, som man... Som, altså, som intelligent forbruger jo godt kan forstå, hvorfor de ikke kan gøre. Ja, så skal, vi, så skal vi videre i programmet, og så skal vi alligevel ikke helt videre i programmet, fordi jeg er faktisk lidt fristet over evne, fordi min næste gæst, der skal snakke om sådan noget med klikkage og andre finurligheder, det er dig, Peter Bro, Du er professor i journalistik, og du leder af Journalistuddannelsen på Syddansk Universitet. Men du har siddet her i studiet og været vidne til den her lidt ophedede diskussion mellem Jotam Konfino og Elias Ramadan. Øhm, jeg havde egentlig ikke planlagt det her, men jeg kan ikke lade være. Kunne du finde på at spille den her diskussion for din journaliststuderende over i Odense? Det kunne jeg oplagt. Det er en diskussion, som også optager vores studerende, og som jo også spiller sig ind i nogle generelle diskussioner, man har i forhold til, hvor meget kan man være objektiv som journalist? Hvor meget skal man fortælle om den baggrund, man har? Det behøver ikke alene at handle om at være religiøs, men det kan også være, om man er medlem af politiske partier osv. Så hvor meget skal man varedeklarere, og hvor meget kan man stole på, at journalister i virkeligheden formidler sig? nuanceret og neutralt og upartisk øh, som muligt. Så det er en helt oplagt diskussion. Den skal vi med. Nu skal jeg ikke bede dig om at være overdommer, men jeg prøver alligevel, og, og så må du sige, hvis det, det, det afstår du fra. Kan du godt forstå, Peter Bro, med din indsigt i faget, at øh, Jotam Confino er fortørnet over den kritik, han mødes med? Jeg kan godt forstå, at han øh, står på mange måder alene som en eksponent for nogle øh, ting, vi kører lige for tiden, og på den måde kan jeg godt forstå, at han, han føler øh, personligt, men der må man sige, der skal vi måske som øh, mediebranche og også som forskere også i højere grad på banen og få påpeget, om der faktisk er en skævhed og hvad den skævhed så består i, fordi jeg synes, der er en pointe i forhold til det, vi har snakket om tidligere, at der er nogle strukturelle øh, forhold. Det er svært at få adgang til, til den ene øh, part øh, i det her, og det kan godt føre til, at der selvfølgelig kommer noget kritik på den anden side, som vil sige, at, øh, og man alt andet lige følger med i mediedækning. Og med de redaktionelle procedurer, der er på TV2, DR og andre klassisk journalistiske, publicistiske medier, jamen så bestræber man sig jo på at have en, øh, både præsentere fra den ene side og præsentere fra den anden side. Og jeg synes også, der blev sagt i, øh, i indlægget her noget, som, som jeg kunne lyst til at have med ind i jorden, og det er, at der jo på de fleste medier er en skarp skældning mellem det, vi kalder news med en, og det vi kalder views med V, altså synspunkterne. Så en ting er, at man har medier, hvor man har nogle lederskribenter, der udtrykker en partipolitisk holdning, eksempelvis, eller en holdning i forhold til noget særligt international politik og lignende. Noget andet er, at de journalister, man har ansat, de skal levere nyheder, de skal levere news, og det skal gerne være renset for, for værdierne, og der er ikke nødvendigvis noget, der smelter sammen. Det, er, det tror jeg er vigtigt at slå fast også, at altså, når jeg arbejder danske medier, der er en skældning mellem det. Der er en skillelinje mellem news og views. Og, og, og det, det tror du og dine studerende, som er fagets fæ kommende udøvere, det tror de på, kan praktiseres i virkeligheden. Ja, det er i hvert fald det, vi skal tilstræbe. Det er også derfor, vi siger tilstræbt objektivitet. Vi er på det rene med både som forskere, som underviser og som studerende. Vi jeg sige, at det, det kan være vanskeligt ind imellem, men det er ikke desto mindre det vi tilstræber. Og når vi så måtte være udsat for, at der kan være skævheder og der er noget struktu strukturelt der er svært, så skal vi så redegøre for det, at det har vi vanskeligt ved i de situationer, og også at det ikke den anden part i forhold til det. Men det synes jeg med al respekt faktisk, at tv2 har fået redegjort for, og sådan set også uh, Jotam selv. Jeg ja, den her skiller, den, den markerer så nu går vi virkelig over til noget, noget helt andet, fordi øh, nu glemmer vi lige øh, konflikten i Israel, og hvorvidt man er biased, hvis man har en bestemt religion. Øh, fordi nu skal vi øh, høre, hvad man i virkeligheden forsker i øh, over på dit institut, og det er slet ikke den her slags ting. For, øh, jeg vil være ked af at sige at det var det eneste vi forskede i på det, så for jeg, jeg, jeg, jeg var jeg var lidt kæk her, men men, men take it away. hvad er det du er gået i kast med? Ja, jeg vil sige, at vi har mange andre forskningsprojekter, men, men der er sådan et Moore projekt som jeg har haft noget tid efter hånden, som handler om gavegivning i dansk journalistik, og det er ikke et projekt der bare føder af, at vi nu er i december måned, og der er en hel masse der skal gave også. Men det er simpelthen forsøg på at kigge på, hvad er det for nogle værdier der faktisk er styrende for journalister, og de værdier bliver ret synlige, når man kigger på, hvad det er for gaver journalister typisk får at deres ledere, deres medieledere, fordi gaverne er med til at udpege, hvad er vigtigt i faget, og hvad er mindre vigtigt, hvad skal man motivere for? Ja, vi, vi sidder for. Hvad skal man på, for? på et medie her, BT, som, som udgiver den her podcast, hvor man i mange år har haft begrebet, lidt politisk ukorrekt, at man kan få en cigar. Ja, dagens cigar, og så fik man tidligere faktisk også uh, nogle penge, og dagens cigar var typisk for uh, forsidehistorien, så fik man en uh, cigar. I mange år har det jo været forskellige former for spiritus. Det er det jo stadig nogle steder. Altså forskellige former for alkoholiske drikke. Man har fået øh, tobak og så videre. Og i dag er det i højere grad kager, slik, søde sager, som bliver givet i et væk i forhold til de enkelte redaktioner. Og det, jeg gør for tiden i det her Conamore-forskningsprojekt, det er i virkeligheden at samle historier sammen fra mediebranchen. Hvad er det for gaver, der bliver givet? Og hvad er baggrunden for at give dem, og hvilken betydning har de i virkeligheden? Og hvad, hvad er der, nu har jeg kigget en lille smule over skulderen, hvad er der i mellemlederskabet ude på TV2? Jamen, der er en helt lille slik. Så historien er jo, at hvis man er mellemleder på TV2, så har man en særlig nøgle, så har man nøglen, der giver adgang til slækskabet, så man lige ind kan finde nogle påskæg frem, eller nogle vingum, eller eller lignende, og så videre. Og det er jo bare en del af det. Så er der mange andre typer gaver. Der er forskellige former for pokaler, pokaler der bliver givet. Der er forskellige former for ja, altså kager i enhver slags. Der snakker man rekordkager, klikkager, der bliver endda talt om madraskager. Det er den øh, kage, man får øh, slutningen af ugen om fredagen, hvor man har fået så mange kager, så nu er det nødvendigt at lægge noget på en madrasse efterfølgende. Så kagegivning er en af de helt store ting, og helt generelt kan man sige, at Sundhedsstyrelsen de vil nok øh, betaxe for mange af de ting, der bliver givet, om det så har været tobak, alkoholiske varer, eller de lidt sødere sager, som bliver givet i dag. Øh. Og så kan man tilføje, øh, taxa, bonger har også tidligere været en stor ting, middag rundt omkring så osv. Der er et væld af forskellige gaver, som, som siger noget om en branche, hvor man har behov for at måske indimellem motivere, og måske på andre tidspunkter at disciplinere medarbejderne ved simpelthen at forære dem ting. Sidder du derovre, Jens Lundgren, og ærger dig over, du valgte infektionsmedicinen, og ikke gik øh, og den journalistiske... Og, og det tørre honninghjerte. <laughs> ja, præcis. <laughs> <laughs> Fordi det altså det var jo, da jeg var ung læge, så var det jo også sådan, så man, hvis man gjorde det godt, så fik man tre flasker vin til, øh, til, til jul, ikke? Altså, men det er jo væk for mange år siden. Øh, men men jeg var spurgt, hva, hvad er motivationen som leder, er det for at give en anerkendelse... Fordi jeg tænker, hvis det er øh, den remedie, man har som leder for at anerkende sine medarbejdere, hvor godt virker det egentlig talt som medarbejder, og at nu får du en pose slik, fordi du har skrevet en artikel, betyder det, at folk siger, yes, så nu har jeg virkelig leveret noget godt, som chefen godt kunne lide? Jeg vil sige, at en del af de medarbejdere, jeg snakker med, altså redaktionelle, journalister osv., de, de nogle af dem betager sig lidt for, hvor vigtige er de her ting i virkeligheden. Men på den anden side, så set fra ledersiden, så kan man sige, at det er jo en fin måde at vise anerkendelse også i dagligdagen. Nogle af os andre, der er ledere, det er jo også selv, vi er måske for dårlige til de her ting. Vi har en årlig mussamtale, der fortæller vi, hvorfor vi sætter pris på vores medarbejdere, og hvor de kan blive bedre. Her har man en branche, hvor man gør det på, på et dagligt plan. Medielederne, jeg snakker med, eller i hvert fald nogle af dem, siger, om det er jo faktisk udtryk for, at vi er moderne ledere, vi udviser anerkendelse. Jeg har på den anden side nogle af de journalister, som jeg interviewer og snakker med i den her periode, de går og snakker om, at det er udtryk for, at medieleder er faktisk ret dårligt, fordi de har ikke så mange andre værktøjer i værktøjskassen, så derfor giver de slik og forskellige Og, og hvad ting. med dem, som der ikke får noget? Præcis, men nu er det sådan, at det gør de fleste i dansk journalistik. Okay. Så alle er gode? De fleste er gode i hvert fald. Det er jo sådan, at det fag her, vi snakker om journalistikken, det er måske også det fag, hvor der bliver givet flest priser. Det er jo også en form for gave. Man har jo regnet ud af, at hver tredje danske journalist kommer til at modtage en pris i deres okay. liv, og det må man bare sige. Det sker ikke i vores verden, i forskerverden, at man kommer til at modtage så mange priser, og det er udtryk for lidt af det samme. Altså, man har behov for at tage... Det her måske ind imellem lidt abstrakte fag, som vi har snakket om i den her udsendelse. Hvad er egentlig rigtigt? Hvad er forkert? Og så prøve at gøre det konkret, og så ligger der lige en kage på bordet for at vise, Fantastisk. det hvor, det, altså, det må jo være, altså, fordi det, det er klart, at vi har priser inden for medicin også. Altså, nu er brilpriserne ved at blive uddelt i øjeblikket. Ja. Altså, det er jo noget, som der er en pris, hvor man giver for det absolut excellente, og som der gør af andre inden for faget, prøve at stræbe hen mod ja, det. Ja, og der har vi jo en pangdange, altså kravlingprisen, men, ja. men så har vi jo hele underskoven, ikke sandt, øh, Peter Bro, af, af mere eller mindre kuriøse priser, og øh, jeg kan ikke lade være med at tænke, og der kan, det kan godt være, der ligger en logisk brist i, at jeg som vært for et mediemagasin stiller lige netop det her spørgsmål, men, men nu gør jeg det alligevel. Jeg kan ikke lade være med at tænke, at det måske også hænger sammen med, at vi journalister er sindssygt optaget af, ja, journalister er ud vores egen navne? Det tror jeg måske også er en del af det, så tror jeg, at det, noget af det handler om øh, synlig og hørlighed. Altså journalistik er jo et fag, der lever af at offentliggøre ting, øh, stille ting frem, vise, øh, hvordan ting fungerer, øh, osv. Og, og når man giver priser, så er det jo også en måde at synliggøre og hørliggøre på, når man har gjort noget godt eller skidt. På mit arbejde, så kan det jo egentlig være sådan, at jeg er heldig at kunne få lov at give et indgangsbeløb til en medarbejder. Det tror jeg ikke, medarbejderne snakker højt om osv. Men når man giver en kage, laver en inskription, hvor der står tillykke med de 20.000 eller 200.000 følgere på Facebook, eller hvad det nu end kan være, så bliver det meget synligt. Og når medarbejderne så til med smider det ud på deres egne sociale medieprofiler, så bliver det endnu mere tydeligt osv. Så det er jo også et fag, der lever af synlighed. Så det, du siger, det er med til at bidrage til selvforståelsen i de øvrigt meget kommunikerende fag? Det må man sige. Peter Brug, øh, tak fordi du kiggede forbi og øh, i dag, og bibragter os nyt fra forskningens verden. Tak skal du have Ja, Jens, jeg lovede jo som en cliffhanger op i begyndelsen af udsendelsen, at vi også lige skulle runde dine egne øh, oplevelser med, med, med journalister herunder, øh, også mindre heldige af, af slagsen. Øh, det sjove er, at jeg researchede lidt, på dig her, inden vi skulle på og søgte på dig på informedia, der kunne jeg se, at der faktisk kom en artikel op øh, med, med en lundgren. Men det var ikke dig, det var faktisk din hustru, som tog forsiden på Berlingske øh, lige en måned før corona-neuert brød løs. Det var en artikel, der handlede om nepotisme, og jeg skal ellers lige love for, at der var lagt i kakkelovnen der. Hvad handlede det om, og hvordan var det? Jamen altså, Det er ja, jo lidt overvældende, men altså det, svær situation, hvor øh, anonyme kilder øh, har fået en journalist til at skrive en artikel i Berlingske om, at min kone skulle have ydet nepotisme over for mig øh, på, i mit arbejde på hospitalet. Øh, og hvor øh, det var svært, fordi hun havde svært ved at udtale sig om det, og og Berlingske valgte ikke at snakke med mig, sådan så jeg kunne imødegå de her anonyme kilder. Så det blev sådan en rigtig svær situation for mig og for os for den sags skyld. Jeg skal bare lige forstå, hvordan, altså, hvad er det for en form for nepotisme, du bliver beskyldt for? Hvordan kunne din kone angiveligt udøve nepotisme i forhold til dig? Altså, min kone er direktør i øh, det, der hedder National Genomcenter, øh, som er en styrelse under Sundhedsministeriet, øh, og, og fået en bevilling fra Novo Nordisk Fonden til at indføre øh, undersøgelser af vores eget afmateriale. Øh, et emne, som jeg selv havde arbejdet med i mange år før, at hun fik den stilling, og havde fået en bevilling fra Danmarks Grundforskningsfond til at arbejde med det. Så derfor var jeg selvfølgelig inde i emnet, men det, som der var anklagen, det var, at hun ville prøve at hjælpe mig videre med min egen forskning, med de midler, hun havde fået for Nouvellandsfonden. Og der kan jeg jo så svare tilbage til at sige, at den forskning vi lavede, fik vi betalt for andet sted, øh, og vi var i øvrigt øh, langt foran øh, der, hvor øh, det nationale klinosind var, og havde faktisk indført de her ting her øh, allerede øh, på, øh, på Rigshospitalet. Så, så, så på den måde var, der, var, var det ligesom, det var forkert, den måde det blev kommunikeret på, at jeg ligesom skulle have gavn af det i og med, at jeg faktisk var foran det som øh, national klinosien. Nu kom den her historie sådan ind i billedet, sådan relativt kort før udsendelsen start, så jeg burde jo sådan efter alle journalistiske standarder have spurgt øh, Berlinske, hvad de siger til den anklage. Det har jeg så ikke haft mulighed for nu, men hvis du nu skulle gætte Jens Lundgren, øh, og vi kan jo lade det komme ind på en prøve, for jeg kan jo spørge dem til næste uge. Hvad tror du så, de vil svare? Det ved jeg ikke. Altså, jeg vil tro, at øh, det kommer jo ind på det, som jeg ved, medier meget diskuterer omkring anonyme kilder øh, og de motiver, som anonyme kilder øh, har. Øh, og, øh, og de er følt, jeg går ud fra, at at banlægning skal om, at din anonyme kilder havde en pointe. Øh, man kan så bare dertil sige, øh, god, har jeg jo forstået, god medieskik, det er jo så, at være helt sikker på, at du får belyst den her sag. Øh, og være helt sikker på, at dem, der er involveret i sagen, i hvert fald har en mulighed for at svare tilbage. Øh, og sådan, så det bliver en del af, af historien. Øh, og, og det var ikke tilfældet her. Men der står jo i at og siger, nu så jeg lige det, det, det, det, det din øh, hustru, ikke vil kommentere den? Var det ikke lidt dumt til i bakspejlet? Fordi det giver jo ligesom indtryk af, at der er noget at komme efter. Det skal jeg ikke kunne diskutere, hvordan øh, man i, i centraladministrationen håndterer øh, direktører øh, i styrelser under et ministerium, i hvilket omfang de kan snakke eller ikke snakke. Øh, det må man snakke med de, øh, den relevante minister omkring, om det hvor, hvor meget mulighed der er for faktisk at svare relevant tilbage øh, på en historie. Men der det, der ligesom tager. står tilbage i din oplevelse af, at, at, at bare det, at man kunne rejse mistanken, gjorde, at den hang ved? Ja, det er i høj grad. Øh, jeg tror, der er mange inden for sundhedsvæsenet, som der kender altid den her historie her. Øh, og nu, det er faktisk første gang, jeg overhovedet omtaler den. Øh, det var dig, der spurgte om mm. det, så derfor føler jeg også, at nu må jeg jo ligesom forklare, hvad der var og nede den sag. Ikke? Så, øh, så, så, og det, det er jo så mange, mange år senere øh, og øh, og det er selvfølgelig, det, det viser i hvert fald, jeg vil sige sådan lidt mere overordnet, det viser i hvert fald magten, som medier har for at, altså, at virkelig påvirke folks liv, fordi det her, det var i hvert fald noget, der påvirkede påvirket mit liv, og mit også både personlige liv, men også professionelle liv, øh, i en væsentlig grad efterfølgende. Og så, og så kom så coronaen, som så ligesom ændrede fokus øh, fuldstændig nogle få måneder efter. Og så kom der en hel masse ting, øh, men, men ja, og så resten af historien. Ikke? Ja, nu, nu har vi allerede snakket om det der med, hvad man forventer, når øh, Jens Lundgren og journalister ringer, øh, hvad tænker du om, hvem der er afsenderen? Altså, hvis der ringer en, en, en journalist fra, fra Berlingske, øh, så er det vel rimelig godt bud, at afsenderen er øh, på den artikel, der skal komme. Berlingske. Eller hvad vil du sige nu? Jeg, ved, jeg kan godt høre, det er et lidt ledende spørgsmål, det her, men, men alligevel... Ja, altså det vil jeg... Altså det, sådan opfatter jeg Berlingske som medie, at det er en avis, der laver uafhængig journalistik, øh, for at... Øh, og hvor man så kontakter kilder, øh, for at få... Belyst med kilder øh, og perspektiveret øh, den historie, man er ved at lave som, ny, som nyhedsmedie. Og hvis du nu bliver ringet op af, af Berlingske, der sagde, hør her, vi har, et, øh, vi har, et, øh, vi har nogle annoncører som finansierer vores, øh, vores avis, men vi vil gerne lave et portræt af dig. Vil du så stadig forvente, at det var Berlingske, eller hvad ville du tro? Ja, det, det, det, jo, det, det tror jeg ikke. Jeg vil det... måske engang have tid til at at indgå i sådan en proces, fordi så, så bliver det noget andet. Så, det jo, så bliver det jo en del af en kommersiel proces, øh, ikke? Altså, fordi man gør det, fordi man skal have nogle indtægter, og derfor er man ude og stille nogle, folk nogle spørgsmål for at skabe en økonomi. Så altså, det skal i hvert fald være deklareret, og så kan man sige som kilde, vil du så, at det, det, som du føler, er det vigtige for dig, fordi den, lige snart det bliver... Noget kommercielt. Øh, så bliver der vel også, kunne jeg forestille mig, en diskussion omkring, øh, om dem, som der betaler regningen, om de også har være med til at sætte dagsordenen for, hvordan de her ting de bliver spurgt ind til. Øh. Altså frem for, det er uafhængig journalistik. Altså sådan vil jeg tænke på det. Altså en, en indflydelse på, hvordan snittet bliver, bliver lagt i det pågavende ja, journalistik Ja, det, det, det ved jeg ikke, men det kunne jeg da, hvis det er deklareret på den måde, så vil jeg da begynde at tænke over, øh, om journalisten lige pludselig har et andet ærne end at være en uafhængig journalist. Altså. Og, og det, som jeg sådan, nogen kunne argumentere for, lidt uelegant forsøger at krabbe mig i retning af, det er en, det er en oplevelse, som, som jeg ved, du har haft, Christian Lett, i lighed med, med andre helt- og halvkendte danskere. Fordi du blev nemlig også ringet op af en... her fra huset. Prøv lige at fortælle, hvad der skete. Jeg blev faktisk e-mailet. Jeg fik en e-mail fra en redaktør i berlinske medier, som øh, fortalte, at de skulle lave, producere et særligt indstik, som der står i mailen, som skal udgives med berlinske. Øh, og i den forbindelse ville, jeg høre, jeg, øh, ville han høre, om jeg havde lyst til at være med. Og så kom der, en, øh, kom der ligesom en beskrivelse af interviewet, og så stod der, at det også var produceret med, øh, der står her med, DR, at det var en artikelserie, som, som var sponsoreret af Skota, øh, men de havde ikke nogen indflydelse på det. Og så sagde jeg ja til det der ikke har ringet en, trods alt en, en lille klokke, da du så, at det var sponsoreret, eller hørte, at det var sponsoreret, Skoda? Jo, der, og der ringede også en klokke, øhm, men nu har jeg lavet det her i rigtig, rigtig mange år, 20 år efterhånden, og, og jeg har oplevet masser af gange, og det er ligegyldigt, om det er fra fineste Danmarks Radio, eller det er hvem som helst, at man ofte har samarbejder enten med sponsorer eller med fonde eller et eller andet, hvis man, der er et eller andet område journalistikken, man gerne vil have, have, have, have funding til. Så det, det har jeg set før. Jeg havde ligesom set før, at, at man laver specielle tiltag, som så har øh, sponsor øh, eller, eller for, på en eller anden måde for få støtte et sted fra. Og det var sådan, jeg læste. Og, og det er også meget muligt, at jeg simpelthen bare ikke helt er klar over, hvordan... Medievirks så sådan har har udviklet sig, så måske skulle jeg bare have, have den klokke have ringet lidt, lidt højere, men, men sådan jeg forstod det var, at der er et der var et redaktionelt indhold en artikelserie, og så var der forresten en sponsor på, og det det jeg tror vi skal spørge rundt i mediehuset så ser man, det ser man ret meget af for tiden. Ja, øhm, altså ligesom i øvrigt, der, der, der kan være et, et søndagstillægge, der er nogle artikler, og ved siden af står der nogle, nogle annoncer, uden at det har haft nogen indflydelse på, hvad der står i de konkrete artikler, ikke sandt? Det er det, du mener. Ja, eller, ja, eller at en, en, en programrække for Danmarks Radio er lavet med øh, øh, støtte fra en fond, for eksempel, fordi der er, der, der er mange af de her Store virksomheder, som også laver sådan noget, altså nogle nordiske, og men også Augustinus Fond og alt sådan noget der, som giver penge til, øh, til, til, til oplysning, simpelthen. Altså du ved, det, det ser man, det her samarbejde. Og igen, det, det kan sagtens være, at jeg bare har været alt for naiv, øh, men, men, men det jeg i hvert fald ikke havde tænkt var... Ja, fordi nu skal, den, vi, nu skal, vi, nu skal, nu skal vi frem til, hvad ja. det så var. Altså nu skal, nu, skal, nu skal det afsløres. Hvad var det så, du oplevede? Jamen, der kom jo det, at jeg begyndte pludselig at få mails og henvendelser, fordi at der var kommet et annoncetillæg i Berlingske, hvor der står Skoda på forsiden. Hvor jeg så er på forsiden også, og det så handler om alternativ rigdom, som er sådan lidt, lidt flyvsk. Og så var der en række interviews i afbrudt kun med store artikler fra Skoda, der taler ind i interviewsnes. Tema, altså handler om alternativ, hvordan hvornår man riger det er sådan noget med en bil og et eller andet. Så det jeg jo pludselig så mig selv som det var jo på forsiden af et annoncedillæg, hvor der ikke stod nogen journalist øh, altså på interviewsne, der var ikke nogen øh, afsender på teksten. Den eneste afsender, der var, det var, var, var Skoda. Altså Man kan sige, at indlægget var egentlig, eller indstikket, som de kalder det, var egentlig øh, fint nok annonceret som værende øh, kommercielt. Det var bare overhovedet ikke det, jeg havde sagt ja til. Ja, altså det, troede, du, jeg sagt ja til. det du virkelig siger, Christian let, hvis man som læser sad med det der indstik, så var man ikke i tvivl om, at det var i øh, Skoda-projektet her. Men så meget desto mere, det var også et problem for dig, fordi du pludselig bliver involveret i det, altså bliver oplevet som en, der er involveret i det projekt. Ikke? Altså, jeg må sige det på den måde, at hvis jeg havde fået det stillet i sigte, at, at der skulle være det her annoncetillæg, øh, som havde det her tema, der hed Alternativ Rigdom, og der ville de gerne have nogle interviews ind med nogen, som de så... Altså det må så være, tænker jeg ud fra en eller anden vurdering af, at mit navn eller en der ansigt skal få folk til at læse i det. Altså det, det må jeg jo gå ud fra, ellers var der ikke nogen grund til det. Jamen så ville jeg af overhovedet have vurderet, om jeg havde lyst til at lave det samarbejde, fordi jeg, jeg, jeg har generelt overhovedet ikke sagt ja til sådan noget der nogensinde. Øhm, og B, så havde jeg jo selvfølgelig talt med om, hvad mit honorar skulle være, for det er sådan noget, man får betaling for. Man får betaling for at være øh, den, som drager øh, læseren eller lytteren eller seerens øjne hen på det, de gerne vil fortælle om deres produkt. Så det vil sige, det, det, altså, ja, ja, det er sådan helt åbenlyst i mit, øh, for mit blik. Og det ville selvfølgelig i denne her sammenhæng have været oplagt at have en repræsentant fra Berlingske, altså fra huset her. Men manden, som er ansvarlig for den her slags, Erling Tind, har ikke ønsket at medvirke. Han siger, at han synes, at han har sagt tilstrækkeligt om den her sag. Det har han blandt andet gjort til bladet Markedsføring, hvor han, altså Erling skriver, at man her på Berlingske på den ene side er stolte af indholdet, og derfor på den anden side også ekstra kede af han skriver, at han er ærgerlig over, at nogle deltager i denne specifikke produktion, altså Skoterproduktionen ikke har følt sig godt nok orienteret. Og det hører også med til historien, at Skoda, altså dem, der har betalt for gildet, også har været ude at sige sådan i rimelig klar tekst, at de ikke synes, at det her har været nogen super elegant sag, i hvert fald ikke for så vidt angår håndteringen. Er det godt nok for dig, Christian Let, at man mere eller mindre lægger sig fladt ned Både her fra huset og fra øh, fra Skoda siden. Ja, jeg synes det er vigtigt at man lægger så fladt ned. Jeg synes for egentlig også at det er vigtigt at der bliver talt om det øh, og også at folk som er fagligt interesseret... Nu er jeg jo selv kollega, altså jeg er jo selv jeg bedriver en stor del af min virksomhed er også journalistvirksomhed. Jeg har øh, arbejdet for utrolig mange af de her forskellige huse og og og, og hvad hedder det firmaer. Øhm, så jeg synes, det er virkelig vigtigt, at vi tager det op, og at, at, at, at, altså, at, at der bliver sådan skammet, lidt, skammet sig lidt, altså, og jeg synes, at der bliver skammet sig offentligt. Altså, man, man kan, det er jo meget, meget enkelt sådan her, at hvis du forestiller dig, det ved man også med, da jeg startede den her branche, nu er jeg både musiker og forfatter og, og journalist, der var der utrolig meget, der handlede om, at man kunne få eksponering, hvis man lige var med i et eller andet. Og så kunne man få lov til at komme i avisen, og så kunne man få lov til at komme i et eller andet sted. En eller anden idé om, at det var en eller anden form for kapital, som mediehusen havde, som vi så kunne bytte med. Øhm, nuvel, nu er jeg lavet det i 20 år, som sagt. Det er det her, jeg lever af. Ideen om, at, at, at, vi, føler os, hvad hedder det, at vi føler os dårligt behandlet, eller vi ikke, jeg og de andre, der er med i det, ikke rigtig helt ved, hvad det er, der foregår jeg, jeg kan, du for, kan du forestille dig med din erfaring at du øh, går ud fra øh, Skoda og bælliske sidene øh, side og siger til alle dem, der er med. Hej, Anja C. Andersen, Uffe Elbæk, Maja og de andre, der er med. Vi vil gerne lave et annonce-tillæg, hvor vi har jer med som featured, og det skulle I gøre gratis. Altså Kunne du forestille dig, at det... Altså, det, det er fuldstændig øh, uhørt. Så det handler ikke bare om en forkert kommunikation. Det handler ikke bare om, at det var sgu ærgerligt. Jeg skrev altså også, at Skoda var sponsor. Det handler om, at vi så har fået 10 mennesker, som ingen af os har forstået, hvad det er, der foregik, og... og øhm Ja, ja. Og der er kommet et produkt ud af det, som alt andet lige, hvis du og jeg skulle sidde og udtænke det for nogen, så vil vi sige, at vi skal nok regne med at lægge nogle penge af, og så er vi også ret heldige, hvis de siger ja, for de her mennesker plejer ikke at lave reklamer. Nu, nu, altså, nu, nu bliver du så ikke spurgt, om du vil være med i præcis det, det, det format, men, men du har dog stadig, jeg, jeg tænker om det kofrister, at du har dog stadig muligheden for at sende en, en voksen faktura. Har du overvejet det? <laughs> Ja, og så, men, men det, det har jeg, øh, også jeg har overvejet det hele. Men, men det er sådan lidt, jeg, jeg har det nærmest bedre med at sige, at jeg tror det, er, som om det er blevet ret klart, at det her det er en fejltagelse. Og det er blevet ret klart, at det er, det er et, et, et uheld. Og så er der, en, er mange, der, der er en industri i for tiden, så at kunne gøre det til en sag. Men de er jo ikke interesserede, at vi skal blive ved med at tale om det her. Jeg synes, at den her skal ikke glemme bogen for så meget, som den overhovedet kan komme. Og det, der skal stå tilbage, det er, holy shit, sådan der kan man ikke gøre. Og så lad os, jeg tror, det var dig, der brugte udtryk før, Christian let en, en offentlig skammeproces, så har en af husets egne udgivelser, nemlig mediemagasinet QRK her, jo så efterfattige evner forsøgt at bidrage til denne offentlige skammeproces. Kan vi ikke lande dem på det? <laughs> Jo, det synes jeg, og jeg synes, det er jo fint, at Erling, han lægger sig ned, og, og, og jeg tror også, det er ret klart også med Skodas udtalelser, at det her, det er ikke sådan, man skal gøre i fremtiden. Og man kan sige, at næste gang, hvis det sker igen, så er der, du ved, hvordan det er, så er der et fortilfælde, og så, så, så kan man altså ikke stå over i hjørnet og sige, det vidste jeg ikke mere. Christian Let, uh, tusind tak, fordi vi måtte ringe til dig uh, helt over i på den anden side af Atlanten i New York. Uh, ha' det godt, og tak fordi vi måtte ringe. Tak fordi jeg måtte være med. På Uh, Jens Lundgren, uh, dermed er vi nået til, jeg får altid at vide, at jeg siger ved vej ende, det er sådan de der metaforer, der springer ind i munden, men det er vi, vi er nået til vej ende, eller hvad er det nu hedder, uh, udsendelsen med ved at være slut, uh, det har været en fornøjelse at have dig med som uh, min gæstemedvært, synes jeg. Ja, tak fordi du inviterede mig ind. Jeg er jo ikke medieperson, men, men det har været spændende. Jeg er stor medieforbruger og sætter pris på også de kritiske øjne ind i den... Den, den, det faglige felt, som du repræsenterer. Det synes jeg er vigtigt, øh, at vi også kan være kritiske over for hinanden, øh, også fagfælder, øh, og gøre det på en ordentlig og respektfuld måde, men ikke desto mindre med eftertryk. Sådan, så der, hvor der er en fejl, at man så deklarerer den fejl og erkender den uden svingærninger. Øh, hvad jeg synes nogle gange, men jeg har hørt i andre øh, mediemagasiner, at, at chefredaktøren får lov til ligesom at snakke sig ud af problemstillingen igen, som den ikke var særlig stor, men bare erkend, hvis der er lavet en fejl, nu har du lige haft et eksempel her, det må sige at være en åbenlyst fejl. Jeg tror ikke, der er nogen, som der vil Ej, det indtage de, det modsatte. Det er svært at opdryde nogen, der vil sige det. Ja, så, så derfor så må man bare sige, okay, det var forkert, Ik? og nu må vi bare, det gør vi aldrig mere tak fordi du vil være med uh, Jens Lundgren og, og må jeg ikke bare frejende jeg synes faktisk også at du indimellem fik stillet nogle uh, ret uh, skarpe spørgsmål, jeg tror du er bedre som journalisten, jeg vil være som overlæge ude på riget, men, <laughs> men det, så det skal vi ikke begynde at rydde os ud i det tanke eksperiment uh, tak til dig også tak til Alex Brøndbjerg som er min uh, producer Tak til lytterne, fordi I endnu en gang øh, hang på. Jeg har stærke planer om at vende tilbage med en ny udgave af Mediemagelsenet Q&K i næste uge. Øh, tak skal I have.